البيان ده دوام فان شروس دوام فان ته علم البيان ويليش ده بيان يو اصلاحی تعریف ته وایدا او د علم دے چې په دې کې باس کیږي د تشبیہ د مجاز او د کنایه دا بیان هغه علم دی چې په دې کې د دریو سیزونونو نه بحث کیږي تشبیہ مجاز او کنایه تشبیہ څه ته وایي مجاسه ته وایئ کناسه ته وایي تشببي دی ته زره تا دی به خو تا ته باس کوي ل داسې خوږېږي به پهې او زه تا ته لنن لنن تاول نه جمال په دی کوم نو بیا به تفصیل را او تفسییل چې موافخشي د جممال نو پههغې کې وي جمال تبی دی ته وي چې ته دا میر صف دا خره ده زړې خرې پشان ده ټیک د کاره یا دا میر صف چېدي دا, دا بل بله میر ص تقيې میر ص پشاندي دی. ټین شو نو تشببي دی ته وایي چې ته یو شی د بل په میلوګر دی دی د تشب و مجاز دی ته وایي معنا او پریک دی او معنا غیر مضله هووا دی یو قرنې د و لکه اوس دا میرسی خو انسان دی شریف دی یا چې دی نو امیر س پریک د دی را نه شي خو یو شی دی او تهوا چې داخر دی ا رن ثانی ہتوے داخر وا تمجا زانو ویلی علاقتن داغا دا ودتمنس کی علاقی حماقت نوتے امراغا سخرو دی لگا یعنی ذکر دخرو مراد تے نسئی قاما قلتے نمرا دی چھ قاما کن لے اسرے اذالیم دے نوتے کو فرعون دے نو ذکر دا فرعون مراد تے نہ دیتا سویل کی دیتا مانا غیر موضوع لہو واغستا علاقہ تشبیح ندا نو دیتا سویلے کی کی مجاز او کنایا دیتا وائی چیتا مانا ذکر کے لفظ ذکر کے او اخپلا مانا تیوانلی مانا تیب بلالی او اخپلا مانا امرات کی دیشی مجاز کې خدای چې خپله مانا نلی بنالی خو خپله نشم رات کول لکه اوس چې او سلی ته دی نو ماه بار دی خو بیا بهله لکه ک نه کورې ځکه ماه حقیې او ماه مجاي خو نه جمعه کېږي که نه تیک ده که نه نو چې ماه مجاي دی شته نو بیا بهه حقیقي نلی او په کنا کې دا ده چې جمع جمعه کېد شي لکه مساً تهوا که نه چې دغهې دا ا دا داګه ا یارا دا اساتچه ده کنه نو دې ډېر اور بلای ইরې دی وکړلې ریثات ها نو دې مقصد دا دی ذکر دې روزه خمرات ته نه لا چې سخا کوي خو لا کدا رام کې د 10 د 12 سره جمع شکنه یا ته يرغود عبد العزيز د توري کاټه یوګ ده مطلب دایي دی دا یوګ دا دی د توري کاټه دا غا چوک دی چوغودی نو نو دی یوګ دی خو د کې دا حقیقي معنی مم ممکن ده کې دی چې چې توره یو دغه کاټه یو غسې یوګ ده ته تک نو تا مجاز تشبيه مجاز او کنایا دی په جندل میرانو الهاقو الهاقو بی بی بی بی دا میرانو ته دوا کو دا الlhaکو مر الlhaکو امرن به امرین بیا سین پ وسپن پیش داتن بیا داې یعې بل کاپ ل غدن دپه انتقال یو د دی ووسفتول مرل اول یوسمبل مشببه د زیای ته مشبه و وسانانی او دغه تا المشبابي هي مشبابي وي اسد دغه تا زيت تا اسد تا والوسو چې دی وجو سب ولدا تو الکاف او نحوا نحو العلم كنور په الهدايته دا علم په شان د نور دي ذکر اناسرم سړیلار منی علم سرم سړیلار منی نو علم شو نور مشبابي شو او فیچ که الهد افل هدايته چې دی وصف شو او کافر په تشبیه شو له علممو مشبه هم به نور مشبد ب داات وجهو شبه وال کاابوا داې تشببي او تشببي سره به درې ومنی شربلله فکه مع خلرم م ن مع په تخته في مکانین او تهبي بهیرو في مکانین صحیح دا تشببي د که نه نو دیې به مشبه کورې مشببه به ه اسمان دی دا او مشعباب مشعبات دی ایمان دی او مشعباب هی اسمان دی او دغه دا ا واد د شپه چکم دی ناغه ا تبهيدا سکوت ته چې څنګه مشرک چده نو د دغه سړی د اسمان نه را پرې وته نو ته مشرک د اسمان را پرې وته د ایمان نه را پرې نو داس د دې مثالونو کټولو کې مقصد تشبيه ښا اول پیرکان هي ارکان وساني په اقسامي هي او ثالث په غرض منه اله کا ارکان د تشبيه سودي او اقسام د تشبيه سودي او دارنګي غرض د دا تشبيه سره ناول ارکانان د تشببي ارکانو تشببي ارربتون دا تشببي سور سستې دي مشبه مشببه به او د تهطرپان د تشببي ووي او وده د شبه او ادته نو دا سلور شوطرپانې داطرپان چې دي ما حسی یاې یابدواله حسیوي حسی سانه حسی داانه چې په حواسو به معلوېږي لکه الورهکو کلل حریری ف نو اوومې دا تا خدا سے پستہ پانا ورو لا تبويري حمدي نو دا ال ورق مو شو ال حرير مشبا بي شو کا پدا ته تشبيش او نعومت كم دي نو وجد شيب شوا پوسې پکنه خدا ورق پانا دا محسوس تا کنه دا اې دا حرير چې دي نو دا محسوس دي کنه دي تا ته <تصف> توليدي لي و اما عقلی یعنی یا بدوال عقلی وی لکا الجهل کالموت دا جهل پشاند مرگ دی نو مرگم ما نبی سیز بی او جهلم سیز دی ما نبی سیز دی و اما او یا بدواړه مختلف نہ و خلوقه کلاطر د د خوې پشان نه اتره خلوقه کلاطر د د خوې پشان نه اتره او نو دا عطا محسوس شیز دی دا لته زمنګ امیر صاحب سره پراتی ګولالیه تری نو دا پستر کوم کار او چې بیا کینو بیم کوي او دا خلوق چې د عامه نو وسیدې نو ته دا کارپین سر دي مختلف ېخوا ووججهو شې هول بسپل خاص لدي قصد د اشترا کوطرپین في دا وجه د شبي دا یو خاص وصف دی چې متقلم دا دواله سی زونه پهغې کې مشترک ګځوي لکه هدایت په اعلم ک اوو په نور کې دا مشترک دا. او دا ته تشببي دغ لپ دی دلالت کوي په معه د مشابهات لکه کاپو او کااند او ماپی معناما ول کاپ په یلی هل مشببه ب کاپ چې دي نو خوا ته مشببه به را ځي ب خلافې کااند په خلاف د کا په یلی هل مشببه نوې سره مشببه را ځي د کاپ خوا کې به مشببه بهی را دي. او د کا ان خواکې به سره را ځي کا سره یا راحتتون تشبورتو جا لَتَنْظُرَتْ عَلَى اللَّيْلِ أَمْ قَطَّعَ الرَّبَا خ هَي وي وي دَارَ دَا كَأَنَّ السُّورَيَا رَاحَتُن تَشْبَهُ تَشْبُرُ لتنظر طوال اللیل ام قد تعرز ده کتابونو که دائر او تکی غلط لکل ده دائر او تکی تشبرو او دی تشبهو لکل ده نو دی سره مانا غلطی گی تاسو پیگه کنا دائر او تکی سدی تشبرو ده خواه او دا سوریا مشبه ده او دا راحت مشبه به ده د د اول ترجمه بیا مقصد بیادي دل ته سره نهقل کوي د غې دغه تاسو په خبره باندې پېږې که نه نو دا دغه با د شیر معنا ده کا نه سره یا کې دا سریا ستې چې د راحتون دا د لاس ورغې دی راحت پېژ راحت دیته و که سر یا راحتونه دته راحت کې سریا چې د دا راحتې تشبرو دجا دا داتیار په ل شو کوي لتنزه ګوري تاله للو چې قد دا د امقط تاره دکه پلانه د وي که دا سره یاپوره چې د شپې کله داسېدي او کله داسېدي کله داسې دی چ می کوونه ده نوای داستې دا د دا دا ان دا؟ دا دا دا انسان ده د غې ده لشته ورغه دی دی ګردي د اشپ کچ کوي چې دا اشپو د ډېره ده کا پلنه ډیره ده نو دا دا شپ کچ کوي د سر ملبب خدار او د ش... د د شر تر جمالشي دا او مطلبې دا دی چې دا دا شپوګده ده دا شپوږده ده او ختمېږي نه نو دا سووریا طوره راغلی دی نو په لشتو کوي کله د یو طرپ کله بل طرف نه نو مقصد بیان د طول د شپې دی دا سی غریب چ ته غامجن دی شپې نه تېږي نشمانشي کوي سر یادته خیا شوی د هغې په پس بیا دا جااډرې جوولې دی بېږي که نه اوس که سره یا ته به بیا دا سره یا ستې چې دی راحت دا راحتته لاس را حت دی ته وئي که ورغوي ته تشبرو توجا دا داتیار په لشتتو کوي ل تنزره تا کې دا کې تاله لالورات لمې هوي ام ختهه یا چې کم دی نو سشوه پ نه شو خبره قتممه شو واقع نه توپیددو تشببي او دا کا نه چې دی دا پیداته تشببي کوي ا دا کا نه خبر وا جاې ده کله چې دد خبر جامې دي نوکوره دا کا نه سره یاد ده کا نه خوا کې د شیرسه د پااره کر کړي دد د پاره د دا سره یاد ده کا نه په خوا سریا د چا په خوا کې راغلی نو دا سریس مشببهکه مشببه به ده دا مشببه ده ځکه دکه نه خوا کې چې را ځي نو س را او د کاپ په خوا کې چې را ي س را ځي خدغ اووش وقع نه او که نه د تشببي د پاراغه وختې را دي دا, دا کا نه خبر وها جاېدن کله چې خبر جاامې دي لکه راحتتون خبر دی دا جامت دی وس اذا کان خبروها مشتقن او کانا دا شک دا پار راجی اغا وقت که کل تی خبر مشتقی لکا یو خبر دا نوسماتا شک دی چی تو پی کنا نزا تا تیم کانا کفاهمون لکا چی تو خبری و قد یوز کرو فیلون یون یو فیل داسی چې غینا تشبیح معلومی گی یعنی دا اداتو پزیباندی یو فیل تر آولی او دا فیل نتشبیح معلومی گی لکه دا قول اذا رأیتا هم حسبتا هم لؤلو امن سورا کل چی توبینی گمان بکه که دا دی مرغلی خوری وره نو گوه که دا اذا رأیتا هم حسبتا هم لؤلو امن سورا یعنی کلؤلو امن حسبتا نتشبیح معلومی گی تشبیح گیگا نا و اذا خوزیفت اداد تشبیحی او کله عادت ته تشبيه حذف شي <تصفح> يا له تشبيه معنا مراد وي او عادت حذف شي نو يسمى تشبيها بلیغا دې ته تشبيه بلیغ ویل شي لقد جعلنا الليل دا لباس داش په من لباس کردولې دا نو ذا کل لباس نہ کل لباس تا کل لباس تا. تا نو چې عادت تشبيه حذف شي نو دې ته تشبيه بلیغ ویل شي لي بس دې دا باندې بس کافیه ووایو نو بیا بیا واره ما ولن